Matakwa ya Westside Boys Ya likuwa haya tekeleze ki Hivyo Jambo mbadala laharaka Lilikuwa dinatakiwa kufanyika Na ndipo hapo sasa Operation Barras ilikuwa nerekea kuzaliwa Kabla Sijendelea mbali sana Nieleza kidogo Kuhusu S.A.S. na wanipara Vitengo vya weledi ambavyo Vilitengwa na jeshi la wengereza Kutumika katika operesheni wakozuo wanajeshi waleote kwa nawapigana juu wa West Side Boys, Special Air Services (SAS). Nikitengo maalum cha walede cha jeshi la Kuingereza. Kitengo hiki kiliundwa mwakrefuji maiti sarubana moja, kikiwakama regiment na baadae mwakrefuji maiti saruhamsini, kilibadilishwa kuwakos. Nyeleza kidogo hii tofauti ya regitmenti na cobs kama mifumu ya kijeshi. Katika mfumo wa vitengo vya kijeshi, yani kategori ya vitengo na vikosi na namna vinavupe wa jina. Inategemea na kazi ya weledi pamuja na idadi ya wanajeshi kunye kitengo au kikosi hicho. Kwa mfano, fear team inakuwa na watu wa tatu mpaka wane. Na kiongozi wao mara nyingi huwa ni koplo. Skuad inakuwa na watu wa nane mpaka kuminambili, na kiongozi wao huwa ni sarjenti. Platoon huwa na watu kuminatano mpaka thalathini, na kiongozi wao huwa ni luten. Kampan huwa na watu wa nane mpaka mimoja na hamsini, na kiongozi wao huwa ni kapteni au meja. Batalion huwa na watu miatatu mpaka mianane, na kiongozi wao huwa ni luteni kanal. Brigade, a na u r e g i Division, m e n t w h u a n a w a t t elfumbirim pacel funen, w h u o n g o z o n a k a n a l i a u brigade generali.Division, w h u a n a w a t u o elfkumim pacelfkuminetano, w h u o n g o z o n a m e j o r generali.Corps, w h u a n a w a t u o elfshirini p a c e l f r b a i n i w h u o n g o z o n a l u t e n generali.Jesi, a u field army, h u na a n a w a t u e l f m a n i n i n a k u e n d e l e a n h u o n g o z o n a generali. Kikundi cha majeshi au army group inaundua na majeshi ya ni fieldi army niliotaje hapoju, mawili au zaidi. Na huongozo na fieldi marsho au generali wa nyota tano, region au theater. Huli mkusa nyiko wa army group sinilizotaje hapoju, ne au zaidi. Na huongozo na generali mwenye nyota sita au amiri jeshi mkuu, mara nyingi huwa ni mkuu wa nchi. Kumbuka. Idadi ya ona jeshi kwenye vitengo kutegime na mifumo ya kijeshi na utaratibu wa nchi usika Japo karibia nchi zote duniani, hutumia mfumo huu katika kutambua Na kutuwa majina kwa vikundi au vikosi vyake Na viongozi wa vikosi au vikundi hivyo Kwa hiyo, ni naposema kuwa SIS liundo mwakilifunyumia tisa odobana moja Kama regitment na mwakilifunyumia tisa hamsini Ilifanya kuakombsi na minikua unanielewa kufasaka bisha. Msisia S ya Yes unaweza kuipata kuanzia muakrufanyi maiti sarubana moja na kipindi cha vita kuiyepilia dunia. Laki ni muakrufanyi maiti sarubana saba iliundo upia kama saemia territorial army na kupewa jina la Twenty One Special Air Services Regiment yani Artillery Rifles. S.A.S. hupata watu wake kutoka katika vitengo vingini vya jeshi la uingereza na mara nyingi huchukua wanajeshi ambao wana mafunzo ya ukomando tayari au airborne forces Kazi kubwa ya S.A.S. ni kufanya covert reconnaissance hii ni kufanya ushushushua eneo maalum mara nyingi eneo la adui vitani na kupata kujua geografia ya eneo la adui na namna adui ya livojipanga Pia S.A.S. hufanya counter-terrorism mashambulizi ya welebi dhidi ya dui. Yani direct action na uoko waji wa mateka. S.A.S. lijipatia umarufu mkubwa mwakilafunye mea tisa thumanini. Katika Tukio la uoko waji wa mateka kutoka kunye ubalozi wa iram. Tukio wa mbalo li li rekodiwa na kurushwa kunye luninga. Nitaongelea kuhusu hili tukio hukumbe leni kunye mfululizo huhu wa makala ya operation za kijasusi Zilizofanikiwa zaidi duniani First battalion, parachuti regiment wanipara Ni sehemu ya kitengu cha usaidizo vikosi vya waledi wa majeshe uingereza Yani Special Forces Support Group SFSG Wanipara mizizi yake inaweza kupatika na kuanzimi ya kelifunji mea tisa rubaini Kipindi cha vitaku ya pili ya dunia, ambapo kikos maalumu cha nambambili komando chenye ukubwa batalion. Kilipeo mafunzo maalumu ya parachuti karika kambia kijesha ya kambria. Maeneo ya peramdown, karibu na tidi worth hands. Kikosiki kilikuwa na troops, nne ya ya ni A, B, C na D. Baada ya kikaungezewa mpaka kufikia troops kuminamuja. Baada ya makomando hawa wakitengo iki wote walibadilisho wa majikumu na kupele kwa SAAs. Huku ujeshi ilikitengeneza kikosi kingini kipia chana bambili komando. Bada ya kikosi hiki kipia kuundua muda mchache badae kilisukwa upia na kupewa juku mjipia na jina jipia la first parachute battalion. Tangu kipindi hicho mpaka sasa wanipara imikuwa na juku mkula kufanya usaidizi maalumu. Katika operation za kijeshi zinazuhusisha vikosi vya weledi kunye operation maalumu. Hii ndiyo sababu ya wanipara katika mifumu ya kijeshi kuwekua kunye kategori ya Special Operations Light Infantry. Ikiona mana ya kuamba, kunye miaka ya zamani kabisa kunye medani za givita. Light Infantry walikuwa ni wanajeshi wa migu wenye kubeba sila nye pesi. Ambawa walikuwa natumika kama chambo kabla ya wanajeshi wenye sila nzito kuanza mashambulizi. Lakini katika ulimuengwa kisasa... Light Infantry meboresho zaidi na kuwa ni wanajeshe mbao katika medani za kivita. Uledi wao mkubwa ni katika kasi na mnyumbuliko wa raka wa wendeshaji wa majikumi yao. Pasipo kutegemea zaidi silanzito. Na mara nyingi Light Infantry inakuenda sambamba na ukomandoo na matumizi ya parachuti. Basi buwana, tureje kwenye operation baras. Nilikuwa na jaribu kuelezea ni kwa nini jeshi la wengereza iliamua kutumia S.A.S. Itisaidiwa na wanipara kutekeleza operation ya wuko waji wa mateka wakijeshi waleo chukuliwa na wapigenaji wa Westside Boys huko nchi ni Sierra Leone. Na nimelezea kuwa sababu kuya kuamua kwa jumuisha wanipara ni kutokona na makaoma kuya Westside Boys. Kuwepo kunye vijijiviyuri tofauti ambavyo, Vimigawanywa kwa mto, yani kijijicha magibeni na giberibana. Kwa hiyo, jeshi la wingereza liitua magizo kwa makauma kuu ya wanipara. Kuanda kikosi maalumu ambacho kiteshiriki katika oparishini hiyo mbayo, ilikuwa inapangwa. Kiongozi mkuu wa batalioni hiyo ya wanipara. Hakateua kikundi maalumu cha A-Campaign, kinachiongozo anameja Matthew Lowy. ambacho kwa wakati huo kilikuwa kwenye mazoezi nchini jamaika. Japokuwa makomandoo karibia wote wakikundi hiki cha A-Campaign. Walikuwa ni wapi ya jeshini lakini viongozi wa wanipara, waliamua kuwapa jikumu hili kwa kuzingatia kuwa. Wanajeshu wapi ambao, njiyo kwanza wa mitoka mafunzoni. Morali yao inakuwa yikojuu sana. Walichokifanya ilikuwa ni kuongezea makomandoo wa chachi wanyo uzoefu ilikuwa kikisha kuwa. Uzoefu amedaniya vita huko Sekani ndani kikundi hiki cha AI Kampaa ambao ali kona tarajiwa kupeleka kwa Hukusierra Lion baada ya hapa siku ya Gosti sila kina moya muakarifu mbili AI Kampaa walirudishwa kutokea maimaika paka winguweza na moya kwa moya kupereka kuniya kijiji kinachoyiwa South Sinai chini winguweza paka mudahu wa kuna komando ya yote mbai ali kwa najiwa ni nini kinahindelea? ウォテウォディアンビュアクウォアウ t メペレ k e キジジニハポウ i k ジリアコファニ a マフンゾマア i w ミ k キジェシエユリカナヨカマ。ウィ i ネストモウフ。ウントペケンバイアリコナジュアコアニニニウアコハポウリコニキヨングズワウメジャメトウロウエ。バデヤハポウンディオウアリエレズワウエンゴハサララコウディシオコトケジャマイカンパカウ r ングレザ。a k カティ h ウォウォウ。 Kule nchini Sierra Leone, wale makomando wa SAS, waliopendikizo kwenye team ya negotiators, walikuwa pia wamianza kufanya coverti reconnaissance ya hali ya juu zaidi. Walikuwa wanajitahidi kuingia mainewe ya karibu na vijijivya McBain na Giberibana nanya katiza usiku, hili kusoma namna ya ulinzi ulivyo kunye hayo makaumaku ya Westside Boys. Sila walizonazo, pamuja na nguvu yao ya idade wa pigenhaji. Badae, kichango kuingine maalum cha jeshi lauingereza chaueledi wa majini, kijulikana cho kama special body services. Kilifanyi kwa kupetisha kuasi rekubwa boti ndogo yake jeshi kwenye mturukel, amba unatengana nisha kijichama kwenye nagi beribana. Boti hii ilikuwa mipaki ya makomando wa neno wa eseje, sambapo boti lipopita wa waliruka. Makomando wa wili kilopande moja wamoto. Makomando hawa na kazi yao ilikuwa ni kukuusanya tarifa nyeti zaidi kuhusu West Side Boys. Tamoje na kutambua sehemu wambazo helikopters akigyeshezi na wazakuua ulifika muda mbapo. Wengine zaa ilikuwa mepata inteligensi ya kutoa shaka kuhusu pekenaji wa West Side Boys. Na klicio baadhi ya kikuwa ni utekile zaji tuwa upareshini hii. Lakini changu moto kubwa ilikuwa viongozi vijabari. Media zote ulimwenguni na hasa-hasa viombo vya habari vya wingereza na marekani. Vilikuwa vimianza kuripoti juu ya minongono kuhusu jeshi la wingereza kufanya operation ya wokozi. Kili ilikuwa ni suala baya sana kwani kama habari hii ingendelea kuripotiwa na kuaminika kunye jamii. Burst Westside Boys. Wangueza kuwa mateka wote ambao walikuwa nao. Hivyo basi, jeshi la uingereza lilikuwa linajitahidi kwa kila namna kuficha mno mwenendo hao na kutoonesha dalilio yote kuamba walikuwa wanataka kufanya operation ya wokozi. Hii iliwawia vigumu sana kuingiza A-Campany ya wani para nchini Sierra Leone kutokana na viombo vya vi habari kufuatilia nyendo zote na kuzingatia kuamba hata ndani ya jeshi kulikuwa na watu anovujisha habari. Kwa hiyo, chagula kwanza, lilikuwa ni kulanchi shambulio kutokea wingereza. Yani siku ambayo uparechi ni tetekelezo, abasi makomando watokea moja kwa moja nchini wingereza, na kisha kwelekea vijiji vya magibeni na giberibana nchini Sierra Leone. Lakini hii pia ilikuwa na changemoto yake. Ingwa chukua takribani, masa kuminane kulanchi uparechi ni kutokea wingereza mpaka magibeni na giberibana. ジェシー、イコニー、リスキー、コブワサナ。コワニー、コリコナウイ h i カノン、i ブワウエス、エディボイズ、コシトキャ h チェズ、ウォーテ、カブラ、ハウジョファ i キ i ア。i ェ i ー、ニキテンデレア。 Kusikose, mwendelezo wa simu yuzi hii Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi netuwa Nanias、si、Edga